Um, kicho cha somo leo kina Kristo um, arithibitisha agano jipya Kwa ishara na miujiza Kristo arithibitisha agano jipya kwa ishara na miujiza Hii e, ni ya biblia Kitabu cha matenda metume mlango wa tano Uni wa tano Kwa hiyo hicho kichwa hicho Kimetoka ndani ya mlangu wa tano Hu mlango wa, um, wa tano tume kutoka kusomewa unamistali mingi kwa 4 na miwili, eh, wiki jayo mlango wa 6 unamistali kama 15 ini mlangu wa 7 unamistali 16 kwa ni mrefu zaidi kini um, tutoka 4 yote kwa jisi hiyo lazima tutoki na ujume mkubwa wajira, um, wajira, um, wajira, um, wajira kufanya kazi kwa kitu meona unamistali kwa na ni mingi na na um, uh, ukianza mstari wa kwanza mpaka wakumi 11 eh tunaona wa mtu anaitwa Anania na mkeo anaitwa Safira wanafanya eh, uongo Wanafanya uongo eh, katika mali zao wana mali Mungu mali tulizo nazo sio zetu za Mungu tunazishika kwa sababu ni za Mungu lakini katika mali zao ambazo ilikuwa ni mali yao kabisa wanafanya uongo wanadanganya Yule anasema akamdanganya mtakatifu wakafa. Kwa ni mujiza, ni sema muujiza lakini kwa upande mbaya kuna miujiza eh mibaya na mizuri. Watu tunaposikia muujiza tunafikiri ni muujiza mzuri pekee yake. Kwa mfano usoma katika ya cha Hesabu mlango wa 16. Kwa kuna mujiza wa watu waliojiinua dhidi ya Musa. Walikuwa naitwa Kinakora, Kinabiramo, akinaDathani. Wali ulitokea muujiza nchi kafunuka chini yao wakaangamia. Eh, kwa kuna miujiza wakati erisha. Eh, Elisha amevamiwa na jeshi la Sham. Eh, katika kitabu cha Farma ni kwa ya pili wanzoni page ya 5. Eh. Baada Mungu akawapiga upofu lile jeshi. Alivyo apiga upofu, wakawa hawana uwezo tena wa kuendelea. Elisha akawa akawaachia wakaenda salama. Eh. Ulikuwa ni muujiza. Eh, Miriam, Miriam dada yake Musa, eh usoma kwenye kitabu hicho cha hesabu. Eh, alijaribu ali, ali, ali kama kubishana na Musa eh wakajaribu na pamoja na Haruni eh mkono wake ukapata ukoma eh ulikuwa hiyo yote ilikuwa ni lakini katika hali mbaya eh, lakini kuna miujiza mizuri kuna miujiza ya uponyaji huko pia miujiza ya uponyaji eh ndio sababu tunasema hiki kinasema Kristo aliithibitisha agano gipi au kanisa la kwanza au kanisa lake kutoka katika agano la kale kutoka katika e, agano la makuhani na kafara za damu na wanyama e, na unga na vitu gani aka kadhibitisha agano jipya la moyoni e, la wokovu unaopatikana kwa jinsi ya damu Yesu Kristo aka ili kusudi lianze kwa nguvu kulianza miujiza mikubwa sana na hiki kitabu na matendo ya mitume tumekuwa tunapitia maneno kama hayo, kwenye mlango wa, wa, wa wa pili eh, mlango wa pili tulioa ya kunena lugha kumi na aba ambazo leo makanisa yanafanya kuigiza wao wanaigiza lakini ilifanyika halisi eh, Waliongea lugha kuminasaba ilikuwa ni mujiza ili kusudi watu waone wa amini eh, kwenye mlango wa tatu kulitokea mujza mkubwa walimumpunya amtareiyelikuwa na umri wapata miaka aroani alikuwa kiwete ha kutembea akashi kago kaza kutembea Hii, na watu akaamini na tunaona kwamba leo kwenye mlango wa watu wanaongezeka wengi zaidi ya 1500. 1500 ilikuwa kwenye mlango wa nne wiki Eh. Weo, kwa hiyo kwamba Mungu eh alitoa ali, ali, eh katika eh katika kudhibitisha agano lake kwamba halikutokana na akili za wanadamu, halifanyikiwa nguvu za wanadamu. Leo hii leo hii hatuitaji hii miujiza. Ni nani asiyeje Yesu Kristo ni mwokozi. Watu watamkataa kwa makusudi lakini hata kama mtu watamuona, mtu alikuwa nikiwete tangia kuzaliwa kwake alafu kwa jina la Yesu kweli atakatembea watu hawataamini Yesu tena kwa sababu kwa sababu hivi haya maaliko yaridhibitisha kama wangekuwa ni wa kuamini wanadamu maandiko yalikuwa na eh mfano mimi ninajua tulipata uhuru ta, ta, ta, tanganyika mbadaika wa Tanzania, mwaka elfu unja mbeta moja, tarihia tisa disemba, siku nimeisoma kwenye vitabu, nimeamini ee, siweze nikabisha kwa mbapana, mimi mpaka nione nione kapisha kwa mbapana, hulu mebatika napa, siku wepo, nimea, kila moja wete, tunazani mwengi wa rodogo, hamu kwepo weo, vile vile neno la mungu lime, kwa kwenye kumbukumbu ili kusudu watu, wasikie wa amini bina sema, heli yao wanaosikia na kuamini amini, bila kuona Eh, Na ndivyo wa ilivyotaka katika maisha ya kila siku. katika maisha. Naona wamba, kwa hiyo kwamba ni habari za miujiza kuanzia mlango eh, wa, wa pili Wa tatu eh, mlango 4 pia walikamatwa waka, waka waka wamefungwa eh waka wamefungwa alafu Badae Wakachiriwa eh, bado wakaendelea kufurahia baba wakaendelea kufurahia eh na na na kazi ya Mungu inaendelea zaidi na zaidi eh kwa hiyo kwenye mwanango wa 5 tunaona muujiza wa kwanza ni huu wa mtu aliyetaka kuleta kama eh utapeli ujanja ujanja uongo vipindi uongo na kumjaribu Mungu akafa kifo ambacho sio cha eh tunaona pia kwenye mstari wa paka hadi sita eh e, kuna miujiza mizuri inafanyika watu wagonjwa wale mavu wa viungo na nini wanaletwa eh, barabarani kiasi kwamba Petro akipita kile kivuli tu peke yake kinawagusa na kupona ni mkubwa na nani hata wakati wa Yesu chochote akifanyika sasa kwamba mimi nafanya kazi na ninyi wa dada eh peke yenu wewe kwamba inawezekana tuka, tukatoka tuka, tuka, wachache tukaonekana lakini nguvu za Mungu zipo aziangalie wengi wa Mungu mwanadamu hamu ungezee kitu chote kabisa Kabisa eh. Tunahona kwa zina msara wa kumina samu paka wa sathina tatu Ni maya mengi kidogo Msara wa kumina samu paka wa sathina tatu Kumina saba wa sathina tatu eh. Tunahona wana Baada kuwa Wanaenda kufanya miujiza na nini Na kukunya watu waka kamatu Kena petro me, na metumeweza kena nini Wakawe kwa ndani Walikuwe kwa ndani eh Maraika usiku akaenda akawatokea akawaambia tokeni wakatoka yani amkini walikuta hata milango iko wazi labda hata kama milango ilifunguka tofauti na huko mbele ambapo tunaona malaika anafungua milango na nini hapana kwenye mlango kama 12 petra anatolewa pe, pe, pe, wanakitamcha matendo mituana kwa milango inafunguka inafunguka, inafunguka anapita mlango wa kwanza wa sikara na askara naondoka lakini hapa tunaona wanatoka anaambia na nini hekaruni usiku kucha mendelee kuhubiri kazi ya Mungu Wa wana wafunga, mimi na wafungua. Nika wafungua, siwa ambi kimbieni mkawagopi wapada, na nendeeni pali pali walipu watuwa Asubuhi, baada kuwa washawa, kamata wameofunga gelezani, wana watuma walinza wa, au wa maskali, waenda kawatoe magerezani huko, wawalete kwenye baraza. E, ni baraza radini. Hizi ni dini serikali. Hizi ni dini zenye nguvu, zenye mamlaka. Zenye uwezo wa kinachoto wa serikali, zina nguvu, ziko dini zanamayo leo. wakasemwa mwaleta akawaleta waliowafikisha walio hawakuwaleta waliofika pale akakuta gereza limefungwa askari wapo wanajiwa kwamba ulinzi unaendelea ndani watu wamefungwa wanao nyo anawaambia hakuna mtu gerezani na walinzi wapo shughuli na lakini hatukukuta wale walinzi hatukukuta wale mitume wale watu wa ba neno la Yesu Kristo kwa dunia hii utaonekana mbaya Basi waka mtu akawapasha baba zake okay, mnawatafuta wale mitume eh hey, wapi gerezani hapana wako kule he Karuni wanaendelea kuhubiri sasa wanajiuliza milango <coughs> imefungwa askari wapo kile kitu kwa salama lakini tuliko waweka hawamu, wako gereza wako wako, wako, wako hekaruni, eh, kwenye taula seremani, seremoni wanahubiri basi wakasema nene nene lakini bila fujo hawa inaonekana sio wakuchezea wawalete vizuri wakawaleta kufika pale wakaanza kuwatisha kuwa na kuwaoje na nini akina petro wanawamia na sasa kuna maelekezo ya Mungu na ya maelekezo ya wanadamu ninyi mnasema tusihubiri kwa jina lile sisi tumeambiwa na Kristo na leno la Mungu tuhubiri kwa jina lile sasa chagueni wenyewe mtuambieni tu, tumtina Tuatini nyu wanadamu mnao tuzuia Nambia sisi imetupasa kumti mungu eh, kuliko kuwati wanadamu. Mstari wa shina tisa ndo wanasema apale. Wa Petro na mitume wakajibu wakasema imetupasa kumti mungu kuliko wanadamu. Hiki kingeza kwa do kito itasomo vile. Eh, nambia, itaufika wakati utalazimika katika maisha tu ya kila siku. Hata katika nyakati za mteso ya, ya, ya, ya nyakati za mamlaka ya kristo kwenye uso wa dunia. Eh, itafika wakati bado kulazimika kumti Mungu akutiwa wa na hata katika maisha ya kila siku wakati ime tunatakiwa kuchague tujitimu hili au tumtimu muhimu naweza kukuambia kwamba lala la huhitaji kusoma neno la Mungu neno mungu Mungu anakuambia usilale bila kusoma neno lake hemu nisikilize ninasema nini usiku ili kusudi ulale unatafakari neno eh kwa hiyo muda wote unao leo jumbe ambayo nao kujitahidi Kuti Mungu zaidi, kutii mapenzi ya Mungu zaidi kuliko kutii mapenzi ya binadamu. Kianza na wewe mwenyewe. Mwanadamu anaweza mwili wake, mawazo yake yanamtaka yanam, yanam alewe pombe, akaanye pombe, awe kijiweni, afanye uasherati, afanye uchafu. Eh, neno Mungu alituambia hivo. Tunapokuwa tunajua neno kama hili, imetupasa. Imetupasa. ukishia kwamba tuna NT hili neno eh tunakumbuka kwamba ni muda mzuri wa kumti mungu kuliko kuatia wanadamu eh. eh malaika anafungua mlango mstari wa 17 mpaka 33 huo muujiza wa mwingine huo bali mpaka hapo tunaona miujiza aina tatu kwa kwanza umeona ni upu ni wa watu taka kuleta utapeli uongo eh E, wakasa wa pili tunaona ni uponyaji mkubwa kabisa ambao ulikuwa hata unatokana na nini na, na na na na kivuli tu cha chamitume mitume lakini tunaona petro zaidi e, alafu tunaona maraika ana anafungua milango waliokuwa wamefungwa wanaondoka wanaenda kuibia hawa hawakukimbia Uwe ujaasiri tupeke yake ni muujiza wa mungu Mtu kitoka gelezani Na watu ambao wa bae mbaba Na zata Sana sana ungekiimbeo kuenda kujifiche Lakini walienda kuendelea kufanya kazi Walikuwa meshazu ulua na wanadamu Mungu ambi lengo la somo hili ndugu yangu Ni kutia nguvu Kutia moyo Na zikiana hatuko katika hatua ile kabisa Ya kina petro Ya, ku, ya kutafutwa na, na, na, na, na dini za dunia na mamlaka Lakini vile vile Kuna misukumo mingi. Kuna misukumo ya marafiki, kuna misukumo ya wazazi, ya ndugu, ya jamaa, ya jamii na kuzunguka kuna macho yetu na matendo yetu wenyewe kujaribu kututoa katika kumtimu. Ili neno likutie nguvu, ili usudi, uwe na nguvu, uwe na narejea, uwe na na, na, na, na na maamuzi, ya kujaribu kumlingana Mungu zaidi kuliko kualingana na By the way, nitangulia wa pia kusema. Wakati mingine, sio kusema kama muda wote mambo ya Mungu yamepishana na ya wanadamu. Sio hapana. Wakati mwingine mambo ya wanadamu yanafanana. Eh. Kwa mfano, ukiwa ni kijana mara nyingi maneno utakayokuwa unaambiwa na walezi wako, na wakubwa wako, na wazazi wako, sana sana ni maneno yale, yale ya Mungu. Labda itokee okay, uwe na mzazi labda mchawi Awe na mtumuzima mchawi, akufundishe kushika matunguli na kuluka na ungu na vitu vichafu kama hivondona. Ezo kumti mungu ukaacha haya maerekezo ya dunia ya wanadamu. Lagini, itinapu kujabali za malezi ya kila siku, mambo ya kila siku. Sana sana, ma, maagizo ya mungu na maagizo ya wanadamu uwa hayatofautiani sana. Na hata mamlaka za dunia. Mwamlaka za dunia, sherika za dunia, utokuta, vitu marami mwambia, na tofauti sana na vile biya mungu. eh Dio. Haa, tuende, uh, hoja ya nne, kwa hiyo tumeona miujiza yomi mitatu ya kwanza, lakini, hoja ya nne sio muujiza, nifraha. Ehe, kwa hiyo ya mstari ule wa warobaini na moja, mstari ya mwisho tu, mstari wa warobaini na moja na sema, nitarutu kwenye mstari hii, lakini mwaja ni guse ambayo, ina inaunganisha somo lote mpaka mwisho alafu twende sasa kipengewa kwa kipengele. nao wakatoka katika ile baraza wakafurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili ku, kuwaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Mwajabami, wakati mwingine na sio muda wote lakini ni vizuri iki kuwaibishwa kuwaaibishwa kutengwa kukataliwa kushutumiwa kwa ajili ya jina la Yesu kwa ajili ya neno la Yesu Kristo eh it, basi ikitokea ni jambo jema so anasema sehemu nyingine anasema furahini kwenye matayo tana anasema furahini anasema furahini watu wote watakapo watenga na kuanenea kila neno baya kwa ajili ya jina la kwa sababu majina yenu kwa mbinguni hem tuende kwenye matayo ni ni, ni, ni ni usome vizuri ule mstari matayo hana anasema hivi mstari ule wa Mathayo 5 tusome ule mstari wa ngapi? Wa mishono mishoni wa wale heri heri 8 zili. Eh heri anasema mstari wa 11 anasema hivi heri ninyi watakapowashutumu na kuwauzi Biblia ikiswenda hapo sema neno kuuzi sio kukasirisha ni kukutesa. Eh wana maana wa kuatesa. Eh Heli nini watakapo wa shutumu Na kuwa uzi na kuwa nenea Kila neno baya kwa uongo Kwa ajili yangu Frahini kwa, na kushangiria kwa kuwa Sawabu yenu ni kubwa mbinguni Kwa maana nivyo warivyo Wauzi manabi walio kabla eni Mwambie Kulingana na neno na yesu kristo Tuliposoma soma hapa kwenye matendo tano Lakini tukisibitwisho na semu ngini Semu mwaja kwenye matayo tano vile vile e, e, Watu dunia falsafa za dunia zitakuwa muda wote zimepingana na maelekezo ya Mungu na katika hilo namba kare enuka vizuri na katika hilo e eh, ita ita ita wakati mine kutukanwa kutengwa kuwaibishwa e eh, kuchukiwa kuna eh, kunenewa vibaya eh, kama haya sasa, ni sipo fanyua hivo ni tapata asara gani ni sipo fanyua hivo utakuwa umechagua ume upane utakua umechagua dunia kutuku kumechagua mungu e, ye ya mchagua mungu ili hazima tapitia haya ni mtume yupi ni, alasimu, hata manabi walio wali okablaenu wapreli, hakina isaya, hakina elemia hakina msa, hakina ibrahim woto hazima walifanywa hivo hivo tasa uwe ni nani ya hiwa kristo wanachotaka wanachotaka wanataka wawe upande wa Mungu vizuri halafu wakubaliane na kila jambo la dunia. Yani wavishike vyote. Ivi kweli mnlisha sikia ili methali ya mshika mbili inawezekanika? Lazima wewe na upande. Eh, na neno la ni nuru na so, giza. Mtu unataka uwe kwenye nuru safi kabisa unafurahia, halafu na giza nalo unarefaidi vile vile. It's impossible. I was a cani. I was a cani. Eh, hey, who takua the most popular person, you know, even balancana watu water, eh, na jami, nakila makunya wasa puna kila wongo, na nakila takataka, nakila nini, wakaju anataka, aitu mu cristo and pendeza mungu hai pohatasku. Hypo hatasku. Banda kwatu me pata muta zautangulizi wa wa somo. Eh, yeah. Eh, so, hoja kubwa tu leoona kabisa hapa na ambaye nataka kuwa naisitiza mistari mi kwa 42 na ni mingi. Tunaweza ukapata vitu vingi vya kusisitiza umo, lakini ngoa chogoe vile vikubwa kabisa kimetoonekana cha wazi kabisa ni habari za Mungu kutumia miujiza eh, unyakati hizo ambapo kwanza neno la agano jipya halijulikana. Vi, vitabu vya vi agano jipya havijaandikwa hata kimoja wakati huu Eh, kwenye kinacho leo nguvu za, za mungu katika mashetu ni neno lake wakati huo na neno la mungu katika agano jipia kuna magano ya kare ambao mungu yikuwa na phase out anayondosha juu yake anajinga agano jipya lakini bado halija andi ili kusudi tusome na kuamini mimi mungu anatumia mewajiza vitu vya kuona na kusikia eh, ili kusudi eh, liweze kutia nguvu eh, ile ili Ile kazi yake ya kuunda agano jipia. Yani kupa moche nami. Uh, na mkita za wasomo hili pia la leo. Eh, nataka sitake nifundishe tuu, nimalize mda lakini nataka tunoke na ujipia. Ni kujaribu kutukumbusha kwa mba, leo hii hatu hii taji hii miujiza, ambayo unaona do no, inajaribu kutengenezwa, kwa so mungu haichoi tena. Je Mungu hawezi kutoa miujiza? Mungu ana uwezo miujiza na anafanya miujiza. Ivi mtoto anazaliwa mpaka anakuwa mtu mzima, pale hakuna muujiza pale. Muujiza mkubwa sana. E, Lakini hii miujiza ya kuuinua aliyekuwa amelala mfanya nini? Mungu ametupa hospitali. Alese useme kwamba hospitali ni za wanadamu Mungu hausiki. Wa Watu ana mtu ana uwezo na uvimbe u, maratatu tatu ya ukubwa wa kichwa chake ukaondolewa wote ukabaki kile kile kilicho alichokuwa Imiujiza, lakini, hii miujiza hii, mungu wakaona pana, watu hawa hawawezi. By the way, ukusoma katika kitabu cha, cha, cha maturina mtume, no, tuko kwa maturina mtume, uh, wakontu wakwanza mungu wa kumina hane, biblia inasema, miujiza ni kwa watu wa sio amini, sio kwa watu wa aminio. Mimi hapa nilipo na maamini Yesu Kristo na neno lake lote kwa kweli sihitaji Na Mungu naomba kama cha aniepushie himi ujiza ya ku, ya ku ya kuona sihi vitu gani kama ambavyo watu wanataka kwa makanisa pala. Mimi nataka kudhibitisha maneno kwa neno lake. Eh. Watu wanaoamini kazi yao ni neno la Mungu na kuliabudu. Amini. Wasioamini wanatakiwa watengenezwe muujiza ili kusudi waweze kuamini alafu hiyo muujiza ikome waendelee na neno la Eh somo. Na ukiangalia ndio makusudi ya kitabu cha matendo ya Mtume hii milango ya mazo manzo eh kwamba Mungu eh alitumia miujiza mingi ili kusudi. Na alikuwa ameshatangulia kuya Kuyasema hayo maneno. Alikuwa amesema kwamba nitakapowatuma ndem nitawapa na nguvu na miujiza mingi ili kusudi wa watu waweze kuamini Musa tuanze na Musa kwenye mlango ule wa Andes tafu kwa ya ni mingi mlango wa Andes mstari mpaka api alipokutana na Mungu kwenye eh, kwenye kile kijiti cha kichaka kina kichwa kingina makaa moto eh, akataka kumtuma kwa wana wa Israel. Musa alimwona sasa nitaenda tu na maneno na tu hakuna neno hakuna nini Mungu akasema ngoja kupia miujiza akampa muujiza wa fimbo geuka kwa nini kwa nyoka. Baadaye akamwekezea mkono ukapata ukoma aliyomtoa kwenye nguo ukawa mm, akamonyesha hilo na akampa na ile miujiza mingine kumi yote. Eh? Miujiza yote kumi ya vyula, ya chawa na paka muujiza wa mwisho kabisa wa, wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama na wa binadamu wa Israeli, amini wa wa Misri kufa siku ya kuondoka kwao siku ya ukombozi wao. Iyo mungu alikuwa anaanzisha ananzisha lile agano la Waisraeli Akaliansi kwa miujiza mingi Je, ile miujiza iliendelea mpaka mwisho mpaka esa alipo kuja Hapana Ili kuwa inatumika kwa jiri ya kuwafanya wale wa wanaamini kuwa e, naamini Wa muamini mungu kwamba miujiza ipo Na mungu amehusika katika hiyo kazi Vile vile Kristo halipo kwa nansha Gando jipia, kwa mjizu mingi Mingine mikubwa kuliko hata liyo ifanja Ili kusudi watu wawezo kwa mini Wakisha mini basi wabake wanayamini Neno kuliko kutamari kwa ona mjizu Yesu alimambia Alimambia uh, Tomaso Haka sema, wewe Umeona na kwa mini Tomaso alimambia Hata kama Yesu alisema atafufuka liyo Hata kama kuna nini watu wote Alimambia mimi sita amini mpaka ni Nione mwenye kwa macho, Petru yesu haka kidogo badaya kaja kamea njoo uone. Njoo uone, njoo ushike. Sibitisha, haka sibitisha kama mudwa. Haka sema buwana wangu na mungu. Haka sasa, wewe umeono kwa amini. Lakini ninao wataka, wenye heli ni wala mbao watasikia. Watakao wa amini bila kuona kwa kusikia neno lahamu. Leo hii, atuitaji miujiza hii. Tunaisoma hiki suti ujue. E, eh, eh, Mungu aliazishaje kazi yake Lakini tukukunye wakati ambapo Tukusuma neno wa mtu ramini kama li So lipo li mea li eh, Nimemaneza Sasa tuende katika vile vipenge Sasa sita isoma mistari yote mmoja bada Mtuisha isoma hapa Mtu yote ambaya natufatiria ha -ha -ha -ha Mbae haikuwa kwa mmoja na sisi hapa eh, Ae hakitaka kusoma Asikilize hili somo Lakini asome luango watano Wakitabu cha watini na mitume Musaile wa konza maka musaile wa Sisi tumesha soma tumeepitia kwa hiyo yu... Sasa tokua tuna usa vile vipengena maavo Tutataka onoka na vyo kama ujumbe Kwa konoka na vyo Tuziangalizi hoja kwa hiyo na sema Anania na safira Walikufa kwa dhambi ya unafiki na wongo Sio kwa kutotoa sadaka Matayo amini matendo mtume tano Inatumika na makanisa mengi Na hata yali makanisa mazuri Kabisi mazuri tu inatumika kama kitisho kama sababu ya kudai sadaka Hawa watu hata kama wangekuwa wemfanya kosa jingine nje ya, ya ya ya ya kuleta vitu fedha wakafanya kosa hili aina hii ya unafiki huo walikuwa wanakufa vilevile Na Mungu ana ana ana, ana, ana, tu, ana lifanya kwa ukali zaidi ili kusudi agano jipe anza Lisi anze na madhaifu haya ya watu wanafiki wanafiki Kwa seo msingi wa agano e, Sasa jiulize kama unafiki unge mapema Wakati hata dunia nzima hajapata ujume I, u, Ilo agano ngekua limetikisika lime, sana Ngekua daifu sana e, leo hii huitokea watu wanafiki upande moja wa dunia Labda wako wa Amerika kusini Labda wako wa Afrika kusini Labda wako uh, uh, mashariki ya mali na nini wa upande mwingine wadabaki salama lakini hapa ndipo chimbuko daimani yetu eh Mungu anachukua hatua kali ili hawa watu, watu diye, ili hawa watu e, wasiweze kulitikisa tikisa agano lake eh hemtusome ule mstari wa kwanza e, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake mkewe naye e, akijua haya akaleta fungu moja akaliweka mnguni pa mitume petro akasema anania an, aka, akasema anania kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo roho mtakatifu unaona kwamba maneno mambia petro anamwambia nani sio haja mambia mbona umeleta kidogo anasema kwa nini umedanganya Pwa mimi mi nachojifunza ni kwamba dhambi ya uongo mungu haichukui kama dhambi ndogo. Uno ujumbe akasema. Eh kudanganya danganyao unakuona tunakuwa na kauli mbili mbili. Eh. Lakini vile vile anaendelea kusema Anasema na kuzuia kwa asili sehemu ya thamani ya kiwanja, utajua kwamba haikuwa sadaka kama ambavyo tunatoa katika makanisa, eh anasema hivi na anasema hivi kilipo kuwa kwako hakikuwa kwa mali yako hicho kiwanja ulichouza si kuwa mali yako. Yaani maana Hii haikuwa ya hudaiwi na mtu ni mali yako. Ukitaka unaitoa, usiputaka unaitoa. Um, Nafikiri tunatakua tutumia msingi huu wa utoaji wetu, wa vitu kwa ajili ya kazi ya mm -hmm. eh Tutoe pulingana na tunavo sta, tunavo e, guswa. Mm -hmm. Lakini tusidanganya. Mm -hmm. e, tusidanganya. Mm -hmm. e, anasema Mstari ule watano, wa, wa, wa, wa minasema, anania, alipo sika maneno haya, akanguka akafa hofu nyingi kawapata watu wote, walio vijana kwa noka kamzika. Na mkewe na ya kaja, na uongo ule na ya Ujumbe Ujume tunono kanaoni nini? Yuhu tunono kanaoni kwamba, e, e, hawa hatu kwanza, hawakufa kwa sababu hawakutoa mali yote, walidanganya wali walitafuta sifa bazo sio zao. Leo hii, kuna tabia yetu wanadamu. Hili naoma naroriwe ni ujumbe. Njema kuna jumbe dogo dogo nyingi za kono kata. Kujaribu, kuchukua sifa ambazo siyo zetu. E, ndanataka, unekani, ndiye mwenye kufanyikisha hiki, ndo mwenye kukia e, mtu labda serikari labda mejinga barabara, nasema mindo ni mewajengea. ana hiyo ni na sio serikali serikali ni ni ni Tanzania ndio wanao wanaozalisha zile ile mali wanao wanaofanya kazi wakalipa kodi ile kodi ikawatumikia watu wanatafuta sifa wenyewe hicho hakimpendezi Mungu lakini sihitaji kuwasema wa mbali ya tuanze sisi wenyewe Kristo katika utumishi wetu mbele za ninyi kianza na mimi mwenyewe hatutakiwi kujaribu kuonyesha bisho hata kama tumefanya kwa nguvu zetu lakini aliyetuwezesha ndiye Mungu mwenyewe hawa kina anania walikuwa na mawili walikuwa na uwezo kusema bwana tuna mambo mengine ya kufanya tunaomba tutoe asilimia hii ijulikane hivyo wala au tusit au wakasije mbele wakawa tu kanisani wakaondoka kwa hiyo huo ujumbe huo na hapa walikuwa namuiga mtu mwingine anaitwa kwenye mlango wa nne mwishoni ulipoishia pale wiki ya nyuma tulipokuwa tunasoma mlango wa nne yeye ndiye alianzisha mtindo alienda akauza kiwanja chake akakileta chote mali zake kwa ajili ya utumishi wa Mungu pale. sasa na wenyewe waka, wakaona hivyo waka, naomba anakubalika yani wakaona na wenyewe wadangani. sasa macho roho mtakatifu ilikuwa yuko macho anaona yaliyo fichika sirini eh Tabisa. E. Hoja ya pili inazia mstari wa kumina mili mpoka sita. Ni inasema miujiza. Kwa hoja ya namba naomba ye, ni, ni, ni, ni, ni rejelea kusuri yeleweke. Anania na safira walikufa kwa dhambi ya unafiki na uongo siyo kwa sababu ya kutoku toa yote. Au eh, matoleo yote. Kama ambavyo makanisa ya nafuri. E. Je wa... Okay, ile ile tutiaje twende kwenye linalofuata. Eh hoja hapa inasema miujiza ya mitume ilileta kuamini ambako hatimae kuamini niko kuna zao okovu. Bila kuamini hakuna wokovu. Eh Wati wanataya uzani kwamba labda ukiacha zambi zako, ukawa unaingia sana kanisari mara nyingi, kawa ukawa kiongozi labda, ukawa pia nakundi unaliongoza unali siu unafundisha watoto, uko kwenye kwaya, labda ufanya kana kwamba niyo uokuvua kwa pada, haina usia. E matendo haya wakoi. Matendo ni mazuri ya natupo baraka za mungu Ya mbio kuna fanya vitu vizuri Ya kanisani, nyumbani kwako Ya mungu matendo yako mazuri ya takuletea baraka za mungu Ya na mangonjo Ya takulinda na faraka Ya takulinda na nini Lakini siyo kovu Kovu ni habaliza kwa nini Kumamini yesu kusi Kwa ziwa msara kumina mbipa kumina sita Nasema, na kwa, nasema hivi, na kwa mikono ya mitume Zilifanyika ishara na majabu mengi katika watu nao wote walio kuwako kwa moja katika ukumbi wa Sulemani na katika wote wengine hapana hata moja aliyethubutu kubatana nao ila watu walio walioamini walio amini wa wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi wanaume na wanawake eh hata anaendea hata ikawa katika njia yao Njiya kuu, hutoa nje wagonjwa na kuweka juu ya majavi na magodoro. ili Petro akija ng'awa kivuli chake kimanguke moja wao e, na makutano ya watu wa miji yoka na no Yerusalemu wakakutanika waka kwa kileta wagonjwa nao walio, walio, e, walio uziwa na pepu wa chafu nao ote wakaponyo. Tulura miujiza lakini himi ujiza kazi yake ni nini? Ni watu walio amini walio Leo hii miujiza inafanyika kwanza ni fake. Hii hahitaji kuwa mtu mekaka ni sani hahitaji kuwa umesoma Biblia. Mtu tu wa kawaida, mwenye akili ya kawaida kabisa akiona ile miujiza inafanyika na ma, na makanisa haya, makanisa kanisa hapo eno kasi, e, utaiona kabisa uhitaji macho ya roho sana. Uno kwamba ile ni fake. Ni maigizo kama yale ya kwenye TV. Leo lake kubwa sio kusudu watu wa nini? Lengo lake kubwa ni watu waweze pesa, watu waweze kuinuka wenye viao vy vyao, aweze na wafuasi wengi, aweze kukanyaga kila sehemu, aweze kufanya nini? Ndio lengo lake, aweze kulishimbisha tumbo lake. E, anafanya kama maigizo ya kama kama yeye ni anaitwa nini? E, mazinga Mazingaombwe. Kama mazingaombwe Mazingaomba unaweza mtu na kutembea juu ya jiuwa, mayai kumuka mazingaomba ya kutembea juu ya mayai mtu juu ya mayai ya kuku yale madhaifu kweli kweli eh unatembea juu yake kacha kacha kacha hayavunjiki Mtu ana anakula ana, ana, ana, ana kitu anatambika kingine vitu kama hivyo Eh Wao watu walipokuwa wanafanya mazingaomba walikuwa wanatafuta nini Yaani ya mazingaomba ya. sasa hivi nafiga amepungua amebaki kanisani mazingaomba Makanisani Walikuwa natafuta umarufu Walikuwa natafuta kukusanya pesa Tingilio Liyo hii watu wakijia mamiya kwa maelfu kuja kuona uponyaji fake Hakuna mtu moja anawambia watu siu anafufua watu Hakuna mtu moja hapa Tanzania haliwe kufuriwa na nabiyo yote lakini wanawambia wanafufua kila siku Ili kuzudi watu waje kwa wingi wakija kwa wingi wawegeze kuchanga hela nyingi vitamii vijaye sio kazi ya kina petro eh naomba washe pana eh hiyo kazi yake kwa hiyo lengo la hili miujiza eh Mungu aliowapa mitumi ili kusudi watu waweze kuamini hebu twende katika kitabu cha Marko mlango ule wa 10 na mlango wa mwisho ndio naye Marko Mlangu wa mwisho ni mlanga gapi Tuni wa mwisho eh mstari ule wa e, wa 20 anasema hivi Mlanga wa 10 na wa nao wale wakatoka wakahubiri kote kote Bwana akitenda kazi pamoja nao na kuridhibitisha lile neno kwa ishara Zirizo fuatana nao. Mungu alipo watuma. Alifibitisha kazi yao kwa ishalazi. Kwa sababu agano nilikuwa jipi. Na kuna liikuwa amewai kulisi. Leo hui mtu mwameo wama kuna agano jipi anagano na, na kare. Ni nane ambaye hachu. Neku maagano jipi anilo ambalo ee. Eh, Ambalo, ndilo rinaro tubudumia, notu naro liishi, gano ni musingi, hatu, hali kutoka lipo, lakini ndiyo musingi, ni kama unavoishi kwenye nyumba, lakini musingi huko chini yako, uwezi kwa uondoa hili, huko pale. Kwa e. well, hiyo tunaliona hilo, kwa mba hii miujiza kazi yake ni watu amini, msara wa kumina ni usitio nasema hivi, watu na mitume tano kumina hene nasema, wali wa amini wakazi hili kongezeka kwa wana, wengi wanomina wanawaki, kwa sebabu hili miujiza. Na mungu nasema, Kazi hii ya kubiri njiri watu wa amini kwa ishara ya nujiza yake. Nani chokichiwa sasomo -so, la leo. Hoja ya tatu inazia msara wa saba, mpaka wa 34 ndo madiko mengi ni kipande kukwa cha madiko inasema imetupasa kumtii mungu zaidi kuliko wanana. Hii, e, kuna mujiza humu. Kuna mujiza. Mujiza huu, unoo uno, urioma kunya maandiko kwa sao ni mengi. Ni... and i'm about to tu tu some sabafu, tu some kuanzia msura ya tu nani sabafu, aka kuhani mkuu na wote walio kwa pamoja naye hao ndio walio madhehebu ya masadukaio hao ndio walikuwa wapizani wa Yesu tangia mbali masadukaio ndio walijaribu kumpinga Yesu na kumwambia hakuna ufufuo wakaampa mfano wa mwanamke aliyoelewa na wanaume saba wote wakiwa wakufa na kufua na kama kama kweli kula ufufuo Hakuna ufufuo, kama kuna ufufuo, basi atakuwa mke wa yuki. Yani hino waniwana ni fali kumbu sana, la kumushina Yesu kuliju. Basadukayo. Kwa mba, uo mfano kwao, unajua mta kisha kosa ufahamu, anapungukiwa kwenye kwe. Uo mfano nikuwa unatosha kuwa ndo kipimocha kwa mba hakuna ufufuo. Itaweze kanaje, sasa kama mta likuwa meolewa na waho, saba, watakuwa mke wa nani, kwa asa mbiyo hakuna ufufuo basi, hayweze kani? Weli eh, Nimo inimo ni, ni, leo hii Watu wengi wala wambia hakuna wafufuo Kwa sababu Wana kupa sababu za ajabu ajabu Bada Bada Fano mzuri tumbegu napu anguka Inakufa Kini sinaza Vile vile tunapo kufa Kupulia sema tunainuka tena Musali ule wakumina si. Na na sema Lakini maraika wabwana eh dukako kwenye msari wa eh turudi pale 17 na sababu akaondoka mkuu na wao wote waliokuwa pamoja naye How ndio wale wa madhehebu wa, wa ya wa masadukayo wamejaa wa wivu wewe mwambie ukifanya kicho chote Sukuma nyuma yake na wivu Ujua uko kinyume na Mungu kwa kila kipimo hata kama eh wivu hapa tuseme ni husuda Wivu ni wakimungu, lakini hapa ni luga ya tuya ni tafsiri. Lakini ni husuda. Ule wivu mbaya. Kwa nini mwingine, kwa nini hawa sio sisi. Mm. Anasema hivi? Wamejaa wivu. Msae kuna nane? Waka wakamata mitume, wakaweka ndani ya gereza, lakini manakua wabana, hakafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema enendeni mkasimame hekaluni, mkawambie watu maneno yote ya uzima huu, na waliposikia sikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaza Kwa hivyo wameenda wamekamato na, na dini mamlaka ya dini, dini serikali hizo, waka waweka nani, mara mareka wabana na watoa, anawapeka hekaruni wa na kazi, ile ile walikuwa na zuhiri. Mwame eh, wame, hatu takiwi kutishwa na ukinzani zidi ya kazi ya mwa. eh wangeweza kusema sasa bwana unaona jana tundo, apa apa, tu ndo tulikuwa hapa hapa ndo tulitorewa tu tulikamatwa hapa turudi tena hapo hapana wakasema tunaenda mwangamii roho mtakatifu anapokuja na nekweli yaneno la Mungu vile vile kutujaza kitu kinaitwa ujasiri mm -hmm. eh tunaona wamuda wote walikuwa wajazwa na roho mtakatifu binafsi anasema walikuwa wananena neno la Mungu kwa ujasiri bila hofu oh. mm -hmm. E, usani wa na na 21 anasema Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli wakatumwa watu gerezani ni wawalete hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani wakarudi wakatoa habari wakizema gereza tumekuta limefungwa salama na walinzi wamesimama mbele ya mlango lakini tulipofungua hatu, kukuta mtu ndani basi jimadali wa hekalu na wakuu wa kuadhi waliposikia haya wakaingia na shaka kwa ajili yao e itakwaje jambo hili mtu mmoja akaaja akawapasha habari kwamba watu mleo waweka wa gerezani wako ndani ya hekalu wamesimama wakiwafundisha watu basi kunono kwamba huu Wata, e, ni muujiza wa pili wa tatu wa kwanza ni vifo vya wale wawili Safira amini anania na mkewe Safira wa pili ni huu na unaofanyika na vivuli bila mitume Watatu ndo huu kufungwa alafu mimi wana tolewa na uvu za maraika, wana wana tena Hekaruni, kwenye ufanya kazi, hile hila mbae wa alafu sasa wakawachukua sasa, wakasema waka, waka nenenu mkawatoe Hekaruni, lakini, sasa hivi msuwa razimishe sana, mwarete kwa uzuri, pole pole, msuwa gombeze, gombeze inaonekana kwa uzuwa ziwezi, me, wakawachukua. Eh. Sasa, waka wahoji kwa nini kwa nini inakuwaje tusha wazuwea. Maki kwenye milango wa anima yote walisha wazuwea, milangu wa tatu, milangu wa ane. Mstare wa, wa shina tisa petro na michume wakajibu wakasema, imetupasa kumiti mungu kuliko wanadamu. Eh, hundo ujunde mingina ukurukana. Kuwa tabia ya kumiti. Na kama ni kwenye utangulizi, kuhitaji kupishana sana na wanadamu ni kusudi kumitimu. Udo ukweli kamisi. Imarachache sana utapishana wanadamu. Eh, unaweza kujima unaweza kupishana na na nasha za kiada wanadamu na fujo zaao na nini. Lakini hivi ndinapokuja swala la maelekezo na miongozo utakuta haipishani sana. Lakini ikilazimika kupishana, baadhi inaipishane tumtii Mungu zaidi. Eh. Amina. Eh, na tumtii Mungu zaidi. Eh. Eh Nafikiri tumereona hilo, tumerewa. E, e, tato tuangalie hoja ya mwisho. E, tuangalie hoja ya mwisho. Kabla kuena kwenye hoja ya mwisho, tuangalie kwa zia mstari wa 30. Kuna maneno pale Petro anambia. Mstari wa 30 asema, mungu wa baba zetu, alimfufua yesu, ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Hawa ni watu wenye mamlaka, wana uwezo wa kufunga na kufungua, lakini hawaonei haya. Anasema mlimuua mlio mlimtundika mti kwenye Hawa Hawakuwaonea haya. Wewe mwambie tunajukumu la kutii mamlaka. Tunajukumu la kutii watu ambao Mungu hata kama sio watu wa wiongozi labda wa kiimani au nini waoometupe pa imetupasa lakini wanapokuwa wamesimama kinyume na mapenzi ya Mungu binasema eh hatutaki kuatia eh na wakati mwingine tunajukumu la kuwaambia makosa yao eh nlicho Yesu alichofanya kwa Pilato nlicho chaicho kifanya kwa, kwa kwa Herode nlicho Yohana mbatizaji kifanya kwa Herode mpaka kikamgalimu kichwa chake eh Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuna mwokozi, awape wa Israeli toba na msamao adhabi, na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtio wote. Anasema wakazia wa kwa wa Israeli, wakazia Yerusalemu na Mpakamisha. Wote wa maminio wote wamtio. Eh, wao waliposikia wakachoma moyo, mioyo yao wakafanya shauli kuwaua hapo ndipo uongo la kwanza mto anapotuonyesha mapungufu yetu tusipange kumzuru. Mm -hmm. na watu wakiona uh, mambo yao labda yanasemwa ya badala ya kufikiria namna ya kupiga magoti na Mungu Mungu ni niongoza ni, ni niweze kupata njia sahihi ya ya, ya, ya, ya kukaribia wewe, badala yafanya hivyo, wanatafuta namna kumuua yule, kupam, yule mjumbe mua alie kupa hiyo habari, na ndiyo, ndiyo kosa kubala wa izraeli hata leo, kira anaye, anaye wambia wasichokitaka ni kumuua walifanya hivyo kwa yesu, wakafanya hivyo kwa narumbatulaji, wakafanya hivyo kwa manabi, walipanga panga kuwa kwa kila namna wengine, na wengine wali wawu na yeso asema ni nabi huku mbea asema ni nabi huku mba haumumitesa wala kumuua asema Damu yao wote hao. Kwa kwa yule mwenye haki habili, paka kwa Zakaria, beni barakia. Iyo damu yote mutaulizwa. Maneno kidogo yenye hukumu dania. Ariya sema ni priest. E, Tuniju kumu wakati mngine, lakua amini maneno ya, ya mungu, hata kama wakati mngine ni makariki ya sigani. E, Tuniju kwenye hoja ya, ya tatu. nne na ya mwisho inayozia mstari ule wa 34 mpaka mwisho mpaka mwisho wa mlangu aroba mbililaini nanne moja mwisho anema mashauri ya wasio Amini si hai ujiza moja kwa moja lakini ni fundisho linaloungana na hayo eh, mashauri ya wasio Amini yanaonekana kweli lakini si mbele za eh, watu waimu amini mungu Wanautumi hekima yao au Wanaweza wanaoenda vitu ungea vito vizuri, inani vingito vizuri kaskia na wamejaa kwenye mitanda, wanatoa maneno ya hekima, framu watu lakini Menaengi, kweri, Hapa, na Lakini kini mengu wa sio kweni, mengi sio kweni, au yaraku ni kweni nusu. Hapa kuanzisha msamaha sisi na mbaka 42 na kuna mtu moja maarufa na hiyo eh, Biblia King James na mita. doctor of the law eh doctor of the law anasema ni daktari wa sheria yani ni kama wa maandiko ni msomi wa wa ya dini sasa leo hii hata mpaka sasa wale wanaoitwa wasomi wa dini unakuta ni wajuzi wa historia mambo hayo na nini lakini hawana roho wao haina uhusiano na kama mimi. Na Mungu wakazi mwingine anaataka watu kabisa kuandika Biblia. Lakini wao wenyewe kwa kama tingatinga hawa hawafanyi ni, Hawakumuamini Mungu. Ni thibitishwa kwa maandiko hapo. Kwa hiyo hapa kuna Ama anaitwa Gamaliel. Ambaye Biblia inasema ni daktari wa sheria. Hawa hivi wao vikubwa vya maelimu mwalimu havikuanza miaka 20 nilopita hamsini ilikuwaepo kwenye kale nezajuma za zaidi. Hao alikuwaepo kabla ya Kristo. Eh. Kwa tunahona tunaona anatoa ushauri frani nitasoma alafu tuone kwa macho ya wanadamu naona ni ushauri mzuri. Ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni kwamba eh, tujifunze kutafuta mashauri kwenye neno la Mungu, kwenye wa, kwenye roho wa Mungu, kwenye maneno aliyovuviwa na, na Mungu kuliko maneno ya neno na wanadamu si mwanadamu. leo hii tuchukulia labi na kama ndoa, mtu yuko tahali kwenda kwenye mtalamu aliasomea ndoa, ambaye mwenye ndoa isha mshinda, lakini kwa vile tu hameisomea, tijue ya uzoefu akakupa na uka bebo kwa ndo. Sio hivu. Tuwene kutafuti mashaguli ya ndoa kwa Yesu Kristo, hameyasema na mna kweneisha ndoa zao, anadamu. Eh, kwa hiyo haya ni maneno mbaye nasema na mtu mbaye, eh, ana ujuzi, wake Wa, mwenyewe, hikima yake mwenyewe, lakini siwa hikima mwe, mtu ya sumewe mani. Kwazae msawe la 30 mani. Huku njuma, mwana ya kuwakamata, wana waleita, lakini bila kuwarazimisha, wana wahoji-hoji, wana jibizana, badae wana sema, mmm, kutuchoma kwa neno, angoja, tuwafanya tuwa nini? Tuwa uwe. Ikusuju kama tulimafanya yesu, na wenyewe tufute hivu. Ala mtu anaongea maneno mazuri kwa nje lakini tunaona kama ana ukungufu. Lakini mtu mmoja Farisaya kwanza kile kitu cha kwa Farisaya. Eh, pek yake inatupa shaka. Jina lake Gamalieli, mwalimu wa mwenye kuheshimiwa na watu wote. Hicho ni kipimo kingine. Ukiona mtu anayeheshimiwa na watu wote, ukasikia wanamwita mtu wote ni baba mtakatifu, baba mshahasham, Biblia inasema ole wenu watu wote wakiwasifu. Watu Akasimama katika baraza akawamulu mitume watoke nje kitambo kidogo akawamia enyi waume wa Israeli. jihadhariini jzi mtakabu wa watu hawa kwa sababu kabla ya siku hizo aliondoka Sayuda akidai kuwa yeye ni mtu mkuu Watu wa, wapata miande wakashikamana naye naye aliuawa ali na wote walisadiki wakatiwanyika wakawa si kitu baada ya mtu huwa, aliondoka Yuda mgalilaya Siku, siku zile za kwani orodha kwa uroza watu kadha wakaza Juma yake naye pia hakapotea Na wote walio msadiki wa wanyika Basi sasa na wambia Jepusheni na watu hawa Wacheni Msadiki wa kumina wa sathina nane na unataka kusitiza Kwa kuwa chauli hili Au kazi hii ikiwa metoka kwa bwana, Imetoka kwa wanadamu Itavunjo Lakini ikiwa metoka kwa mungu Hamwezi kuivunja Musiji ya kuwa mnapingana pingana na mungu. Sano alabani, waka maneno yake wakubaliana maneno yake na walipowaita mitume wakawapiga wapiga, waka wa sinene kwa jina na yesu, kisha wakawaacha waende zao. Mwena, e, hapa kuna ujumbe umijificha. Na mwena, wakati tusi, tusiruhusu shetani ya fiche, e, vitu, it should be to see the one. Huyu mtu ni farisayu. Anamiwa na watu ote. Anatoa ujumbe na sema na Na, na, na ushaule leo uto ni mzuni. Sio mbae. Sema watu. Kama kazi hii wanoifanya imetoka kwa wanadamu. Itafundika yenye. Kama imetoka kwa mungu. Hamwezi kushinda na anayo. Itadumu. Itakoe kwa na mbile. Sasa kidogo tu. Leo hii kuna dini kwa mfano dini za waabudu ngome za za wa za, wa, za wa Hindu wana wanaabudu ngome na tumbili na uchafu na nini na wanavuta bangi ili kusuje wasijapate ro, nguvu za rohooni na nini Ina, ili kuepo kabla ya Ukristo inaendelea paka leo unaniambia ni yaneno la Mungu sio ya kimungu si ndio lakini zinaendelea hainaendelea. Hey, kwa hiyo unaweza kusema haya maneno kwamba kila jochote ambacho hakiishi haki kinaendelea ni cha Mungu. Hapana. Sicho Mungu alichosema. Hey. Eh, emaangalia dini za dunia, angalia Uislamu, sio mitume, sio watu gani, angalia wa wa wa Buddha, walio miaka 1000 huko China kabla ya kuja kwa Kristo, wanaendelea mpaka nani wae? Kwa hiyo kule kuendelea kwa muda mrefu haina maana kwamba imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunapotumia neno la Mungu kupinga eh kubainisha kubainisha vitu ambavyo eh vimejificha kwenye madi. Nilahisi mtu kutoka hapa akatumia haya maandiko na tena yako Biblia lakini aliyesema sio mtu wa Mungu. Hakumwamini Yesu, hana roho wa Mungu, hakongozwa na roho wa Mungu. Aliongozwa na elimu yake na vitu vyake na udaktari wa Sheria. Hebu twende niendelee ni, ni kuadhibitisha haya. é a uns somos ele nos somos gumukidogos sim é somos gente que está a fazer matar eu não é na mimi? linha lá tatu na tatu nani Tangu watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia bwana hukupanda mbegu njema katika kuonde lako yani hapo ni neno la Mungu ni ibadi iliyopandwa kwenye dunia leo ipanda Yesu Kristo e, ni nimepata wapi basi magugu ile shamba akamwambia adui ndiye aliyetenda hivi watumwa wakamamia basi wataka twende tukayakusanye tukaya Akasema la laa, nusije magugu na kuzingoa ngano pamoja viache ni vyote vikuwe hata wakati wa mavuno Wakati wa mavuno ni tawambia wa ya kusanyeni kwanza magugu Kwa hiyo, unapo kuna magugu ya imani e. Munga sema ha, hata vingoa mape vikuwe pamoja Kulingana na huyu gamalieri ya ikuwa nasema kama kama ni magugu ya takufa ya nyewe. Magugu ya natabia kukua kwa ngufu kuliku hata nimea. Ndiyo hivu. Kwa tunapinga ushauri huu na ukitumia ushauri wa huyu gamalieri kwa nje unanikana mtambu, ni mzuri. Ukitumia huu ushauli, unawezo ukua una, unangia kwenye madini ya uongo. Kwa vile tu, ya na miaka F1. Kwa vile ya miaka F5. No? Eh. Je ya na Kristo? Hawa watu waliendelea kulingana na Gamaliel, kama wataendelea watakuwa umetoka kwa Mungu. Ndio waliendelea. Ukiusyo uendea wali paka ulio ulio na Kristo na kina Petro. Lakini haukuendelea tu kwa sababu ulikuwa umetoka kwa Mungu peke yake. Ni kwa sababu eh, haukuendelea kwa eh yani kuendelea kwake sio kwa sababu tu unamtimu, ni kwa sababu Eh, kuna vitu uvingine na mbavu na kunaimana ingine zinazo mtini, zisoma mtini vile vile. Uliendelea kwa sababu, eh, sababu ku, e, na kumtini mungu na kumamini, lakini siogwa kwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa siogwa Emi ni sionge mbele. Kwa yotuko tunangalia kipengene. Amacha kiusiane na miujiza. Mi miujiza moja kwa moja. Lakini. Ya tuambia. Mashauli. Ya wasi wa Ya naonekana. Ukiangalia manena. Ya sema huju. Ya nahekima. Lakini. Kwanja naoneka. ya naonekana. leo hii. Kuna mashauli mengi. leo hii. Kuna katokea kiongozi. Akawa na misemo. Mingi tu mizuri. Namuna kufanya vitu gani vitu gani. Lakini mingi siwa kweli. Ya kwanja ya naonekana. Ya kwa msali mwingine unaoendelea pale nao wakatoka Waliwapiga wale wale wapiga kwanza hawakuuua kama walivyokuwa lakini wakawapiga wakawatesa Wakawacha watu waacha wa wendele katika azidi pamoja na hatu nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi Kwa sababu, kwa mchezaji wa kuwa, wa kwa mstaari kwa hivyo, kwa jiri yajina hilola Yesu Kristo. Tangu amee, bibrina tu amee. katika kitabu cha wafilipi, Filipin, nango, eh, na, na, na umba, tuena, na haka ka ujumbe kadogo pia kwa kumbotana. Umse ni shayku somo na usome tena mbaka utakapo kwa kwenye Kristo zetu. Umse wachina tisa wa wafilipi moja, wa Filipin moja na semele, wa Filipin moja wachina tisa na semele. Maana. mmepewa kwa jina la Kristo kwa ajili ya Kristo si kumaamini tu yani kazi yetu sio kumaamini peke yake sikiliza tunachotakiwa kufanya zaidi ila na kuteshwa kwa ajili yake eh wanasema okay kumaamini kwanza lakini sio hicho tu na huo ni mstari moja tu peke yake bibili inasema sehemu nyingine nasema nah, na wote watakaoataka kuishi maisha ya utaua Watan Yesu. Lakini huu unatupa kama jukumu mwenye kwa moja lazima tumamini Kristo juu yake na kuteso kwa jiri yake. Mwenye ni umalize anamepewa kwa ajili ya Kristo. si kumamini tu ila na kuteso kwa ajili yake. Musenwa 30 anasema hivi. Mkiwa na mashindano yale yale nuiwa yaona kwangu na kusikia kwangu ninayo, ninayo, ninayo hata sasa. Lazima na kushindana kwa ajili yake. kwa nini hivi ninavyo bidii na shindana kwa ajili ya Kristo kwa sababu na, na imani nyingi sana za uongo eh wanasema haishi kuamini nimewaamini ndio tumemwamini ndio lakini ni pamoja na kushindana kwa ajili yake watu wengine kwa pamoja wa kwa ajili ya kuteswa kwa ajili yake sasa hawa nao turudi tu, tu, tu, tu, tu, tu pale kwenye mlango wa tano tumalize waliondoka wali wakifurahi kwa sababu wamesabishwa Wame kwa wamestahiri kwaibishwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, na msari wabina mili hawakuisha hapa, nasema hivi, umsari watu nautumia sana, wakatu kipereka majumbani kwa watu. Nasema, na kila siku, dani haikari na majumbani mao, ea eh, hapa kakarika nyumbani, kwa ni nyumba moja ni majumbani mao, hawakuacha kufundisha kufunisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Naikwambie ujumbe mmoja mkubwa hapa. Mmoja kumamini Yesu, pamoja kufanya nini? Lazima watu wajue wa Yesu ndio Kristo. Ndio ndio Kristo ndio mti wa mafuta, ndiye ndiye mkombozi. Eh, kaso atakuja makristo wengine. Atakuja mpinga Christo, atakuwa anajiita Kristo na yeye. Eh. Kwa hiyo lazima tujue kwamba yule Yesu, anakuja mwingine atakuwa haitu Yesu, atakuja anaitwa Christo. Lakini huyu anaitwa Yesu Christo. Jina lake, akuzaliwa ni Yesu kazi yake iliyotuma ni Kristo. Eh. Basa kwa tumeshapa Mungu awabariki uh, sana. Uh, Baada tutashughulika tena neno hili. Ushughuo ajili ya kutupa uwezo wa kuchanganua yote haya. Ya mkingi kuna mengine hatukiwafahamu au haya. Kuweza kuyafunua hata sasa ni Mungu tu tujue haya tunaomba yakawa amani, akausema ya akae tukufu wako na jakati mwingine na wakati mwingine Mungu utatujilisha hata makuu haya. natakushukuru kwa damu yote Amin.